Selavat për të përshëndetje selamat e dërgojmë te Dashnia e Allahut subhanahu wa taala. Të cilin Allahu subhanahu wa taala na dërgoi si pishtar ek tendrricimi që na nxjorrri prej rrugës së harrisërs në rrugën e ndriçimit, prej rrugës së humnerës në rrugën e fitimit apo në rrugën e fitores. E i çojm selavatet për zemërtat dhe familjes ti, të tij, edhe shokëve të tij, edhe të gjithatë ato të cilët e të ndjekin rrugën e tij, edhe e ndjekin, edhe do ta të ndjekin deri në ditën e gjykimit. Vllazër dhe motra, selamun aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falënderojmë Allahun që na mundsoi që të kohmi në këtë natë që ta shjellojmë një temë prej temave më merancë të cilën kanë folë Allahu edhe i dërguar i ti, e që është shpëtimi nga humnerë, shpëtimi nga zjarëmi, e cila qënë drejtë shpëtimit, drejtë e gjennetit apo drejtë e rrugës vërtet, ajo është rruajtja nga mendjemëdhësia. Allahu Subhanahu wa ta'ale, në qëfar shkallë e ka logaritë mendjemëdhësia, edhe sa Allahu ashpër, i ka qërtu njërësit që të, të largohën për një gjëhet të tjilë, se në qohë se njërësit e veprojnë një gjëhet të tjilë, ata nuk do të shqiojnë asë njëherë gjennetin Allahut. Edhe për ata është dënimi iskëterës, apo dënimi djegjes në gjëhënëm për ata të cilët kanë mëndjë mëdhësi. Allahu Subhanahu wa ta'ala, dhe të ua këdhalike nëqtë ba'u ala kulli kalbin mutakebërin gjëbbarë. Allahu subhanahu wa ta'la ta thot, kur fletë për mendjemasin, thot kështu na ja vullos me zemrët atimve të cilat kanë mendjemasin edhe janë mizor. Allahu subhanahu wa ta'la ta nuk ta vullos zemrën Për në rrugë të keshë Berisa ti nuk kime njëmanësi ndaj Allahut Nuk kime njëmanësi ndaj fjallet Allahut Nuk kime njëmanësi ndaj fjallve të të dërguarit Allahut Nuk kime njëmanësi ndaj të tjerve Allahut nuk të vullos zemërën Prej të humurve me qenë Po Allahut dhe të qënë në rrugën e vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala Thëtë na jetë tjera In Allahe la ju hibbu Men kënë Muhtelën tëkhura Allahu nuk idonë atët të cilët Hecin me kokat të ngritu lërt Edhe lavdrohen për atët tjerëve Allahu Subhanahu wa ta'la Thot na jetë tjetër Inna hu la juhibbul mustekibirin Allahu nuk idonë atët të cilët Më ndohen me u bëmën jem dhej Allahu nuk idonë atët të cilët Dojnë me bu krej lërt الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أتصلت منذهم ما بو من, من يمضسي برا أظريمت tim, do më thënë parej badetit i cilin bohët ndaj meje, do më thënë ata të silet bohën me në gjemë dhej, ndaj namazit, ata të silet bohën me në gjemë dhej, ndaj agjerimit. Allahu s.p.t. thëtë, se jë dëkholu në gëhenneme, dëkherin ata dhëtë hinë në zjarëmin Allahut të në nëshmuar. Allahu s.p.t. në përshumë ajetët të Koranit, në fletëse Allahu s.p.t. nuk e dënë me një mad pasi që ngrihet edhe bëhet dita e gjykimit allah subhanahu wa taala i thotatin me te cilet do të hynë në xhehenemin e allah subhanahu wa taala udkhulu abwaab jahannama khalidin fiha fabi'sa mathwa al-mutakabbirin hani në dyert e xhehenemit udkhulu abwaab jahannama khalidin fiha por gjithmonë në xhehenëm fabi'sa mathwa al-mutakabbirin A desha është de vendi shumë tum për ata të cilët kanë pas krye lartësi. Domethën kanë pas krye lartësi ndaj Allahut, ndaj ibadetit, kanë pas krye lartësi ndaj të dërguarit të Allahut, ndaj, ndaj fjalëve të të dërguarit të Allahut, kanë pas me një mësi e të ndaj besimtarve, edhe nuk e kanë pranuar realitetin. Edhe i kanë nënshtmu të tjerët. Kështu që Allahu subhanahu wa taala na tregon në, të në shumë ajete edhe na qështonë shumë ashëpër që ti largomi me njëmë dhësis se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i donë me njëmë dhejt Allahu nuk i donë ata të silët hesin me koka lartë Allahu nuk i donë ata të silët lavdrohon para njërzve edhe nuk e pranojnë realitetin edhe mundohen që ti nënshëmojnë të tjere Allahu subhanahu wa ta'ala Gjehnemin e kabu që i tjetë vetëm për mizorët edha ata të cilët janë krielart, shumica e njerëzve të cilët do të hyjnë në xhehenemin e Allahut, edhe do të digjen me dënimin e Allahut subhanahu wa taala, ata do të jenë mendjimdhëjtë edhe mizorët. Kurse në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala më shumë do të hyjnë të varfurit, nevitorët, ata të cilët kanë qenë modestë dhe nuk kanë qenë krielart. Allahu subhanahu wa taala na tregon edhe në ban çart rrugën e mirë, edhe rrugën e keqe, rrugën e mendjimadhësis, edhe rrugën e modestis. I dërguarja Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, në për shumë hadithë, në trigonë mëse Allahu Subhanahu Wa Ta'ala nuk e lavdronë mendjimadhësin, edhe që shumë ashë për e qërtonë mendjimadhësinë sa që transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu që e ja transmetohet kënë hadithë muslimi. Thot, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min nabi ma min rajul nuka njeri illa ala rasehi hikma perse para apo mbi kokën e ti do ti neje një fre një fre do ti vendoset per mbi kokën bi yedi al-malik bi yedi al-malik mador de ai freni do të jetë i kapur me një dorë të një melekës thot i dha tawadua qilë lë mlekë i rfa hikmëtëu ne çosa ai bot modas ndai allah subhanahu wa taala ndai te dërguarit edhe ndai besimtarve thot i thohet melekës largoj ia frenin apo ngritja frenin thot wa idha takbara qilë lë mlekë Në qovësa a i bëhet Më një madhë Ndaj Allahu subhenhu I thuhët asaj me lajke Ndoja këtë frenin Këshu që të nënshmojnë Ndaj të tjelet Këshu që nuk ka njëri I cili është bomo desë ndaj Allah Përvesa Allah e ka ngrit Nuk ka njëri i cili është bomë më një madhë ndaj Allah Apo të dërguarit apo besimtarve Përvesa Allahu subhenhu E ka nënshmuatë Transmetohët عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فجابر رضي الله عنه اكم دجوت دغورين اللهو دوكه ثن ان احبكم الي واقربكم مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا فماي داشوري ته اون edhe mai afrmi me vend ne diten e gjykimit do qeta icili ka një moral të pasër edhe një moral të përsosur. Sëtë, wa abëgadukum ilëjë, wa abëgadukum majlisan minni jome l'qiyamati, sëtë edhe majurrejturi të unë edhe maj larkëti me vendëbanim apo me vendë në dhejtën e gjikimit prajmeje ka me qenë, e sërëtharune, wal mutëshaddikune, wal mutëfejhikun. Thët, Allahu, thët i dërguari, Allahu Subhanahu wa ta'ala, do tjenë, atatët cilët, do tjenë kriëllartë, wal mutëfejhikun, edhe atatët cilët, banë mizor, wal mutëfejhikun, edhe atatët cilët janë, krië lart edhe majn mendjë mosin e ya ja Allah subhanahu wa taala. Kështu i dërguar i ja Allah subhanahu wa taala na tregon se ata të cilët me vërtet ja majn veten snalt, ata të cilët me me vërtet bën mizor, edhe ata të cilët me vërtet bën me një mdhaj, s'ka dyshim se te i dërguari i Allahut në ditën e gjykimit do të qenë njerëzit më të urrhetur edhe janë më të larguar prej vendit të dërguarit në ditën e gjykimit kurse më të afërmit janë edhe më të dashur ata të cilët kanë një moral të përsosur edhe një moral të pastër transmetohet nga Ebi Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut subhanahu wa ta'ala ka thonë Transmetohet nga Ebu Hureira Se i dërguar i Allahut ka thon A la ukhbiru kum Bi ehlin nar Atju lajmroj për atatët cilët Kan me shju zjarë Min e gjehënemit Ndite një gjikimit Kale An kulli utullin gjewadhin Mustekbirin Thët i dërguar i Allahut Atju tregoj të cilët kanë me hiën zjarë min e gjëhenimit të Allah subhanahu wa ta'ala, të të gjdo njeri i cili është i egrë, është mizor, edhe është krejë lartë do të hiën gjëhenimit Allah subhanahu wa ta'ala. I dërguar i Allah subhanahu wa ta'ala transmitohet një hadith nga abisajid al-Qudarija radiallahu anhu, anë rasulullahi sallallahu alihi wasallem, tëtë, ترجمت لك حديثا ابي سيدا الخضري سيدا غوريا الله متكفون احتجت الجنه والنار يون ارجومنتو بارا اللهوت اد الجنهتي اد زيارمي يكان فون الله سبحانه وتعالى فقال ال... فقال النار في الجبارون والمتكبرون اي صد زيارمي اللهوت تهون كان ميزن ميزورت edhe ata të cilët janë kryelart o kalët il gjënë fije duafaul muslimine o mesakinihim të unë kanë me qenë njerëzit të doktë të cilët kanë qenë prej muslimanve edhe nevojtartë dhe më tonë të varfurit edhe nevojtartë kanë me qenë në gjënetin Allahu Subhanahu e tale i thuin në ditën e gjikimit gjënetit dhe zjarëm i kështu Atërë Allah subhanahu wa ta'ala faqadahuma Allah subhanahu wa ta'ala gjikon me studive Edhe Allah subhanahu wa ta'ala qale linnar inneke l'gjenne i thot spari gjennetit inneke l'gjenne rahmeti fa arhamu bike men esha i thot gjennetit Allah subhanahu wa ta'ala ti jem shira i me edhe un kondoj kondua e mëshiroj për mësteje, e mëshiroj do më thënë eshtë për bleja dhe eshti në gjennet, këshu që kjo është mëshira jeme që unë eshti në gjennet, gjdo njeri të cilin e mariton me mëshiren ti me me hi në gjennet. Ndërsa, fe kalë Allahu Azze Vajal, linarë, Allahu do t'i thoje zjarëmit të gjëhnemit, inna ken naru athabi u athibu bi kemen esha, i thët zjarëmit, teje denim jam edhe un i dënoi kuna du un i dënoi kuna du Allah subhanahu wa taala i thot zjarmit xhenemit qe kshuqe Allah subhanahu wa taala thot ولكليهما علي ملئها edhe un e kom por detyr qe tudive edhe xhenetin edhe zjarmin tju mbushi me ata te cilat e meritojn xhenet liç të cilët do të hinë gjenetin Allahut, janë ata të cilët janë të varfur për i muslimanve, edhe janë nevojtarë, edhe janë modesta, ata e meritojnë gjenetin Allahut. Kurse gjehnemin Allahut, apo zjarmin, apo denimin, në ditën e gjikimit, do të meritojnë zjarmin Allahut, ata të cilët janë mizorë, edhe janë kri e lartë ndaj Allahut, ndaj të dërguarit, edhe ndaj muslimanve. Këshu që, si pas këti haditit, Nga transmitimi e Ebi Sejdel Kuderit, në tregon se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala e ka pregatit dënimin edhim shumë për atatë të cilët jënë mizorë edhe kryelartë, kurse e ka pregatit shpërblimin e madhë për atatë të cilët jënë me dëvërtet modesta dhe jënë të dëkë për i muslimanbe edhe jënë nëvojtarë. Transmetohet nga Ebi Hurejrët radjallahu anhu se i dërguar i Allahut ka thonë, عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ادرغو ري الله ثوت ثلاثه نيتن اججيميت اللهو نوك دوتي شيكون nuk do t'i ndihmon edhe do të kenë dashkim të madh te Allahu subhanahu wa ta'ala edhe Allahu nuk do t'i flet këti me personave قال شيخ الزانين ايt cili esht i martuar edhe etraton bashkëshortën e tij me gratëra Allahu kti personit nuk do të i flasën ditën e gjikimit, nuk do të shikoje, nuk do të i ndihmoje, edhe do të këtë një denim të dhim shumë të Allahu, kush aji cili është i martum, edhe e të raton bashurëtën e ti me gratjera. Ua me liku këtë dhebin, edhe një njëri cili ka një pozit lartë, një mbret, edhe është rënacat. Këshu që mbretat kanë qenë të cilët kam pas një pozit që nuk kam pas kur një, një farë nevoje me rejt. Kurse ata të cilët jën edhe mbretta, edhe rejn, atër e nditën e gjikimit Allahu, asë nuk do t'i shikon, asë nuk do t'i flet, asë nuk do t'i ndihmon, edhe do t'ket në dëshkim të rejshmë apo të dhimshmë për këta persona. Edhe i fundit, thët, ua a ilu mustekibirin, Edhe një fukara i cili është në një madhë Për arsije se i varfuri nga vetë gjendja e ti materiale Nuk kapë se të botë krejelartë për arsije se vetë gjendja materiale E të rivan se duhet me bu, ma u bu, mudest Këshu që ajnë qovë së është i varfur Edhe bahët krejelartë Allahunditën i gjikimit Këti personit nuk do t'i fletë, as nuk do t'a shikon, as nuk do t'i ndihmon këto do të ket një dënim të dhimbshëm ditën e gjykimit prej anës së Allahu subhanahu wa taala. Allah inshallah na rin pritimë. Transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn 'As radhiyallahu anhu. Said al-Ghori Allahu te ka thonë. Men kana fi qalbihi mithqalu habatin min khaddatin min kibr. Këbëha Allahu li wajjihi finar Thët, Abdullah ibn Amr ibn Asin e kam dhe gjute dërguarin e Allahu se ka thënë Kushka edhe në zemrën e ti Sa një farë ma e vogël e susamit Apo e farë zez Në zemrën e ti Prej mendje më dhësis Allahu do ta një lost Këtyrën e ti me zjanë të gjëhnemit, kështë që do të adenon me zjanë të gjëhnemit, edhe i dërguar i Allahu, thëtë, mëse lasht pa adenu Allahu me zjarëmin e ti. I dërguar i Allahu, subhanu hua ta'ala, transmitohet me një hadith tjetër, që të të transmitohet nga Adlajbën Abbasit, se i dërguar i Allahu, subhanu hua ta'ala, ka thonë, Laja dëkullu lë gjenne, من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فنوكمس ياسس سمهين جناتنا الله سبحانه وتعالى اي تلك اذا سغرين سم اڤغل براي من يملسيس نزمرن ا تي اثر يكان فون ني بيرسون قال الرجل الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا i ka thonë një person o i dërguar i Allahut ka një person i cili dënë me pas vëshëmbatje të bukur edhe të mirë edhe ka vëshëmbatje dhe hjesme vëshëmbatje të mirë ka robët të mirë edhe më batje të mirë a është kja për i mendje mansis i dërguar i Allahut i tha i në Allahe gjemilun ju hibbul gjemal Allahu është i bukur edhe e don bukurinë. Kështu që Allahu është i bukur edhe e don bukurinë nëse dikush vishet bukur, mirë po nuk ka me një sëmundje, nuk tregon se veshja e tij tregon me një sëmundjen e tij, mirë po Allahu është i bukur edhe e don bukurinë, e don çin njeriu të vishet bukur, të ketë veshmbathje të bukur, të zbukurohet, pse se Allahu është i bukur edhe e don bukurinë. I dërguari i Allahut më vazhdimt e hadithit thënë El-Kybru, gëntu l-Hakki wa i hanëtu n-Nasi. Menjë mëthësia është mësë me pranur realitetin edhe menen shmu të tjeret. Kështu e ka definu i dërguari Allahut se qëko është menjë mëthësia? Menjë mëthësia është që njeri ju mësë me pranur realitetin, edhe me një nxhumë të qerrët në këto dy çeshi nëse një person i ka atë dijesë se kjo është më ndje mëdh edhe nuk do ta shijojë ditën e xhjikimit xhenetin e Allahut edhe për të do tjetë Allahuta, për të jetë të lënë dije se zjarmi i Allahut apo ndëshkimi i Allahut subhanuhu teala transmetohet nga Xhabiri ibn Abdullah radiyallahu anhu në hadith tjetër nga Xhabiri radiyallahu anhu thotë se i dërgoi Allahu subhanuhu teala Bejnë me rëgjullun, Gjërë thëvë behu, Gjërë i zarë hu, Khuleja, Ka pas njeri, I cili, Ka bardë atë, Të cilën e ka bardë në shpindën e ti, Edhe të lidhë në qafën e ti, Edhe ka qenë, Aja që i ka shku për toke, Kështë që ka pasë më një mëllësi, E ka bardë atë nga më një mëllësia, Thot, ki person Allahu subhanu Më tala shë e kabo këti personit Fe khusi fe bihi Allahu e ka gëltit Do më të ne e ka ordhru Tokën që i ta gëltis Këtë njeri ta shafon Thot Fe huajete gjell gjell fil ardi Ila jomil qian Allahu e ka shkatru këtë njeri E kabo që i toka ta gëltis Edhe kështu që ki Mundohët apo shpirët i këti mundohat që delë për i tokës edhe në gjithët lartë e lartë e lartë prapë se prapë shafit të poshtë edhe ki gjithëmonë terisët në rinjallët në ditën e gjikimit që shtot dhe të vepronë në tokën e Allahus përhanu tala apo në brëndësin e tokës Allahus përhanu tala Këshu i dërgori Allahut në atë rikonë për atat të cilet bëjnë me më një mëthësi në tokë Allahu ka mundësi që ta urtën në token që ti këlltis atë atë të cilët bonë krye lartë ndaj Allahu ndaj tërderdëkuarit edhe ndaj besimtarve apo ndaj realitetit edhe mundohen që ti në nëshmojnë të kjerët Allahu do të urtën në token që ta gëlltis edhe aj të rinë ditën e gjikimit do të mundohet me dalë prej tokës prap do të rrëshqjet të posht prap do të mundohet me dalë prej tokës prap do të rrëshqjet të posht të eri në ditën e gjikimit Këto jenë fjallët e të dërguarit Allahu Subhanahu wa ta'ala që në të regoni dërguarit Allahut për qërtimin e ashpër për me njëmëdhësin që Allahu qka ka pregatit në ditën e gjikimit për atatët cilët jonë mizor edhe kreë lartë edhe bënë me njëmëdhësin dhe i realitetit. Fjallët e të parve si Ebu Bekri radiallahu anhu thëtë nuk duhet asë një person që të ketë me një mëdhësi asë ndaj një personi i cili është në moshtë të re asë ndaj një fëmijes nuk duhet që të ketë me një mëdhësi në qovë se e gjena realitetin për një fëmijes ta mare realitetin edhe për e ati fëmijes Thot El Ahnefi Ibn El Qaisi Thot Qudejtna, thot me njerëzit të cilët bojnë Më një madhësin dhe i Allahut Ndaj të dërguhorit Edhe ndaj njëzve Kurse ajt nuk mendon Se ka dal nga kanali urinës dyher Tha të hesan al basria Quditna Me një njeri i cili Ka më një madhësin dhe i Allahus Kursa ajt Lan apo Pastron nevojën e ti me dorën e ti Dihar apo të rihar në lid Që shithu se ti e më një madhë vetë vetës, që shmujtësh me barazu apo me krasu vetë vetën me Allahun, që shmujtësh me krasu vetën me të dërguar që shmujtësh ti me qitë Allahun nga bim, që shmujtësh ti të dërguarin Allahut me qitë nga bim si ka mundësi që ti ti kundërshtoj shtë të kjerët kurse ti je një njëri që je shumë i thjesht që shkanë thonë të parë të tanë e ki filimin shkret edhe fundin e ki shkret. Filimi është jo i hieshëm, i odi, po edhe fundi nuk është hieshëm për arsijë se djetarë të mdhej kanë tonë, ti për me pa vetën se kushje, mire një vërë edhe qile mësë tri ditve edhe këshirës shko bo me ta. Kanë fillu kërimët të hajnë, edhe ti do të paramendojsh vetën se një dit do të bosh në këtë fundë, edhe do të bëjsh këtë formën të cilën e ka këti person. Qësht ka mundësia të rëti me bu me një mëllësin dhe i Allahut, ndaj të dërguarit edhe ndaj njërzve, kurse fundin e ki nuk është hishë. Marmi edhe endajm me një mëllësin edhe endajm njërzit endaj të cilët kam pas me një mëllësi, ka pas për njërzve të cilët kam bu me një mëllësin dhe i Allahut, Ka pas njerës të cilët kam pas me një malësi ndajtë të dërguarit Allahut Ka pas për njerësve të cilët kam pas me një malësi edhe, edhe një njerësve Edhe nuk i kam pranur realitetin Për njerësve të cilët kam bon me një malësi ndajtë Allahut është në mërudi Në mërudi është një person i cili ka qenë mbret Edhe e ka sundu botëm për një lindje të rinë përëndimë edhe ka jetu në kohën e Ibrahimi të Aliselem. Ibrahimi të Aliselem ka shku edhe të polemizon me to, edhe të bënë dialog edhe të i tërgon se ti nuk je Zot që pretendon se je Zot. Nuk je aji i cili ki kryu jetën edhe vdekjen, nuk je aji cili ki kryu që i të dëtokën, nuk je aji cili e bënë drishimin me snatës edhe ditës, إبراهيم عليه السلام الله نرفن جاريا إبراهيم إذا بولميزي من إبراهيم ما نمرودي كثت الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أنو كباكر إبراهيمي بولميزي ما عدت سلين زوتية ذا صنديم نمرودي إذ قال إبراهيم ربيا الذي يحيي ويميت Kur Ibrahim i tha se Zoti e moshtai i cili ngjall edhe vdes. Shka tha? Në Brudi tha qal ana uhyi wa umit. Në Brudi kimrëti i tha Ibrahimit edhe unë jam ai njeriu i cili ngjall edhe vdes. E mund një person e mbyti edhe tha ja mora jetën kthein. Po, e mund një tjetër person, thot këtë person e kisha të robrum kisha drejta me mbyt, po spëmbysë edhe po e liroj. Aja dhe shjetën këti personit Ibrahimi kure pa që i ishte Me dëvërtejti cekt Me dëvërtejt njeri që spodon me pranur realitetin Spodon me pranur realitetin se nuk është zot Po është njeri i thjeshtë se kur të gjithë njerësit Vetëm zot i pse i ka thonë sundim I tha Kale Ibrahimo fe inna Allahe Je ti bi shëmsimin el me shëripe Fe ti bi hamin el magrip Ibrahimi I tha kure pas po, e ishte shumë i cekt edhe nuk po i kupton argumentet e Zotit në gjallis edhe vdekjes, atër i tha, atër Zotim është a i cili e bje djelin prej lindjes të ka përrendimi, kurse bjeret i djelin prej përrendimit të ka djeli. Thë bujit e ledhi kefar, wallahu la jehdil komët dhalimin, me të ishtangur, me të pa tekst, me të pa kurët një farfjale, deri sa filloj që, mundohet me thon fjalë dhe smujti me thon asnjë fjalë eda Allah u tha fabuhi alladhi kafara mat ishtangur eda pa tekst ai i cili boni kufrin Allahut wallahu la yahdi alqawma alzalimin Allahosh qi nuk i drejton po pojtë të cilët i bojnë zullum Allahu Subhanahu wa ta'ala ata të cilët jënë zullum qarë edhe jënë mizon këtë botë edhe jënë krej lartë ki ishte aji cili boni me një masi ndaj Allahu Subhanahu wa ta'ala edhe krasoj vetë vetën me Allahu Subhanahu wa ta'ala Firauni në kone Musës a.s. Firauni ka thonë poplit të vetë ma ara lakum gajri min ilahin gajru, nuk shof se kini zëtë tjetër posa nuk keni i zot tjetër përs meje, nuk sho për juve se keni ndo një zot, Allah uve përshu në jetë tjetër, vë kale anë robbu kumul a'la, tha firani, unë jom zoti i juaj me ingrituri, ki boni me njëmasin dhe i Allah subhanu vëtale, edhe juaj ti vetën se është zot, edhe dhe vjoj poplin e ti me forcë, Edhe Allah subhanahu wa ta'ala në ditën e gjikimit Do t'i ndërshkon dënimin më të rrëpt Edhe firaunin Edhe pasus të firaunit Në dënimin më të rrëpt në zjarëmin e ti Allah subhanahu wa ta'ala Në atregon edhe se kam pasë për fundimin këtë bot Edhe në mërru dhe i cili ka bo krej lërsi ndaj Allah Edhe firauni i cili ka pas krej lërsi ndaj Allah Edhe ndaj të dërguar i ti Musait a.s. Allahu në mërudit ja ka që vetëm një mishkoj, vetëm një mishkoj, e cila i ka hi në birat të hundës, edhe është ndalë, edhe ka filu që i ta hanë, edhe ta ngacmon, edhe ta sulmon, në mes dësive në mrenda, edhe që që dhinë të të mdhaja, ka ndi në mërudi, prej i kësaj mishkoje, dër i saj ka paguit një njeri me pare, që i dhvjen edhe tim shonë në kërie me një dëru, qi ti ndalet dhymtat, që ja ndale dhymtat e drunit, ti bëhen më të mëdha se sa dhymtat e mushkojis, edhe ti ndalet dhymta e kshum në këtë formë, dhe ai ka ndrurjet në mrurit, shiqoni Allahu por më i tregu, aty se ti nuk je Zot, ti nuk ke mundësi më mbrojt prej inimishkojës, edhe shiqoni ushtria e Allahut apo ushtari e Allahut, sai vogel adsa ka mundsi me ibudem, ni një njeriu ti se li ka thonë Zot, e mos folni njerëzve qërë të cilët nuk e ka, kam pas një pozitë të tjilë si ka qenë mbretë i si li ka sundu në botën për i një të rimperendim. Po ashtu adhe Firauni, kur deshti i të mbyti Musën a.s. Musa kaloi mës detit, kështu që kur erdhë Firauni edhe hini në mesin e detit, Allahu a urtëroj që uj i detit që të mblidhët edhe të përmbys Firaunin, edhe e ka përmbys edhe i ka thonë Allahu Firaunit, Kështu që ne do të shpëtojmë ti, jo me shpirt, ti me shpirt do të jesh i vdekur, mirë po me trupin tënd do të shpëtojmë edhe të çesmin e skaj të detit, edhe ti do Pas teje, për të jesh. Pastaj e argument përtëjithë ata të cilët vinë edhe të shohin, edhe e shohin një njerëz i cili ka qenë mizor, edhe i ka thonë vetes se Zoti as nuk lëviz, edhe është i that, edhe nuk është i prishur trupi i tij edhe sot eksiston trupi ti edhe Allahu në jep argument të gjith besimtarve të cilet kine ardhë mas fironit që shof ta shofmi fuqina Allahus përhen në huatale edhe fuqin e fironit fironi ta sho është i paljovishm kush mundet mundet me shku edhe me preke edhe me i thonë loj loj fjal edhe nuk kam mundë si që ti kunder vjetë kurse Allahu i gjithë botrëve Allahu i gjithë për nga mërëve Allahu i musës Ibrahimit, i Muhammedi sallallahu alisem është i gjallë dhe nuk vdeskur. Kam pas me një mëllësi ndaj të dërguarit Muhammedi sallallahu alisem ndaj musës. Shë kanë thonë, e nuk u minu li besharajni mithlina, kanë thonë për musën edhe për harunin vlaun e musës, atë besojnë në dy persona ata që janë së kur se na hajnë edhe pinë edhe jetojnë së kurse na kështë që i kanë pasë me një mëllësi ndaj të dërguarve të Allahu subhanahu wa ta'ala kanë lipë që Allahu subhanahu wa ta'ala mështë i dërgun të dërguar sa jështë i njëj së kurse na hanë së kurse na jetonë si kurse na, hesnë e përtreke si kurse na, kantonë si kurse Zotit ta zbrise, ndonjë me lajke edhe të nëmësoj e fejen, ka ndash që jëta të lipin ndishka, matë lartë se të dërguar, këshu që ata jënë bom i zore, edhe jënë bom e një mëdhej edhe krej lartë, ndajtë të dërguarve të Allahu subhanu të dhala, Allahu e ka ditë se këto edhe me i qunë me lajke, por me jam su fejen, prapë se prapë ata nuk do të besojn Njerëzve të tjerë i dërguar i Allahu subhanahu wa taala, kur i ka thirrë njerëzit në besim, i ka thirrë të varfurit, i ka thirrë nevojtarët, i ka thirrë të pasurit, por më shumë ti që ju kanë përgjigj ftesës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në besim ju kanë përgjigj të varfurit, kurse të të pasurit, jënë bo mizër edhe më në gjemë dhej, ndaj të dërguarit, Allah subhanu hua tala, edhe qëka ka thonë, atulmi me Muhammedin, bashkëma ata të silet janë të varfur, janë nevojtarë, janë njerës të thjeshtë, si tulmi mata, atër Allah subhanu hua tala, e qërton të dërguarit, Allah subhanu hua tala, mosin do gjo fjallë të atim dhe, walatat trudil dhe dhine, jedu unë rabbehum, bilgadati wal ashi juridu në vëg موسي لغو موسي اخته شبيند موسي براكتس اتا تلك الوسي ن الله سبحانه وتعالى من جسم رميه بالغداه والعشي يريدون وجه ادينفيرن الله ادين كنسين الله سبحانه وتعالى ما عليك من حسابهم من شيء وما عليهم من حسابهم عليك من شيء فتطردهم فتكون فتكون من من الظالمين Allahu Subhanu Huatale ja, thët, mos i largoha ata, mos i këthesh shpinden, mos i braktis, nuk jeb ti logari për ata, asa ta nuk japin logari për ty, ki mundësi që ti, me i braktis, edhe mu bo prej mizorve, apo zullum qarve. Kështë që Allahu e ka qërtu të dërguarin, Allahu Subhanu Huatale, ja. fillohë thirin në besim, prej të varfurve, se prej ative dhëta gjishë për krahjen, edhe Allahu, është më i lumtur që ata të pranojnë islamin edhe të afruhen afërtë se si sa të pasurit, por arsi pse të pasurit edhe nëse afruhen, nuk afrohen si të varfurit, edhe nëse afrohen edhe pranojnë islamin, ka mundësi që të i mund më ndjehmëdhësia për shkak të pasurisë, kurse të varfurit nuk i mund më ndjehmëdhësia për arsiqe se gjëngje normale, të cilën e kanë të varfurit, ata i bën çitën modest. Shuçi Te Allah subhanahu wa taala më të dashur janë të varfurit për arsijese mës shumë të që e fitojnë gjënetin Allahus M.H. jënë të varfurit. Në qohë se marmi edhe shiqojmë se njërzit ku kanë mundësime në vasë me njëmëdhësi. Njërzit bojnë me njëmëdhësi në pozit. Njërzit bojnë me njëmëdhësi në pasuri. Njërzit bojnë me njëmëdhësi në forës edhe fuqi. Njërzit bojnë me njëmëdhësi në dituri, edhe njerëzit bojnë me një madhësi në bukurin të cilën një këdhonë Allahum. Kështë që kem që i prejkë me një madhësia njerëzit në pespika. E para është në pozit. Allahu subhanu më talë të regon edhe në jetë një ajetë qartë dhe në bon qartë, se pozita ka njerëzit që ti ngritë lartë dhe të bonë atamizore dhe bonë me të një mdhej përshkët se pozitën që ke ka është mbret, është krijetar, apo është drejtor, apo, apo është në pozitë lartë, e ka një pozitë, mirë pa po Allahus pëhenu hua ta'la, ta i ja akujton të gjitha të tësillet e ka një pozitë. Shka thëtë Allahus pëhenu hua ta'la? Ta Kullillahume marik al-mulk, thuaj, Allahut i takon në sundimi i sundimeve. Kullillahume marik al-mulk, Allahu është sunduesi i të gjithë sundimeve. Totil mulke men tasha. Kuna don Allahu ja jep sundimin. Wa tanziru al mulke mim men tasha. Kuna don ja merr sundimin Allahu. Wa tuizzu men tasha. Kuna don e ngrit Allahu lart. Wa tudhilu men tasha. Edhe kuna don Allahu e mboшт. Bi yadik al khair. Në dorën të ndë është, o Allah e mira, in në ke ala kullishej in këdhir, o Allah, të i e kifu qin absolute mbi të gjithë. Këshu që Allahus më hëndale, në qërton të gjithë atë të, të cilët ju ka dhon një pozitë. Ta dije se Allahu ja ka dhon për një moment shkurt, apo për një ko shkurt me disa vite. Pozitën, djenë kohë që jam er pozitën Allahu. Allah u thëtë, to t'il mulke me në të shë, o të në zjo il mulke me në të shë, ku në do në Allahu ja je pozitën, ku në do njën merë. Ka sëtë shumë krijetarë në përbordë, të cilët, janë njohë su kurse krijetarë kanë qenë mendjim dhe jön, kanë qenë mizorë. Tash, janë krijetarë, tash, janë njërës të thjesht që nuk i bën malë askushi. Ka për njërësve të cilët kanë qenë pozitë atë larta, tash nuk kanë kur një fërpozite, nuk i njeh askushi dhe nuk i bën mall askushi. Pse? A thu pse? Për arsyes se ata kur ja dha Zoti pozitën, ata u bën krejtë lart, edhe u bën më ngjëmbdhaj, edhe kështu që Allahu kur i mposhti ata, atëri i bëni që ata të mboshën për arsyesë kishin me një mallësi se Allahu subhanahu wa taala ka thonë do t'i alargoj pozitën atijve të cilët do të bëjnë me njëmënësindë dhe i Allahu subhanu hua tala mirë po adha ata kanë me qenë të nënshmuar për gjithmonë pëse se Allahu kur ja ka dhonë pozitën nuk ka ditë me shfridzu ka pas me njëmënësindë dhe i Allahu subhanu hua tala ta atër Allahu subhanu tala ta kur që ja marë pozitën a i do të bëhet për në nënshmuarve kështu që në qovë se donë që me qenë gjithmonë kënenar bëhu i njëjësikur se që ka qenë para pozitës krenohsh gjithmonë edhe do të jesh krenar edhe do të jesh i ngritur para çdo njeriu edhe para Allahut edhe para çdo njeriu i cili ke jetuar me heret para se të mbojm pozit, atër edhe do të bosh prap krenarta ata njerëz edhe pasi që do të largohesh prej pozites. Kështu që Allah subhanahu wa taala na ka thonë se ka për njerëzve të cilët bëhen mendjemdhaj kur Allahu ja jep një pozita atinë. Mirpo Allahu subhanahu wa taala na treton se dikuajt ja jep pozitën e dikuajt ja mer. që me merr. Allahu dikon e ngrit, dikon e mposht. Kështu që ndorrën e Allahut është e mira. Nëse do të më marr mirë prej dorës së Allahut subhanahu wa taala të mirën, modestin, se Allahu është edhe fuqia ti është mbi çdo send. Qobrë njerëz me të cilët kanë me një mdhësi në pasurinë të cilën Allah subhanahu wa taala i ja ka dhon. Allah subhanahu wa taala i ka dhon njerëzve pasuri, edhe me pasurinë të cilën e ka, ai bëhet më ndjermdhaj, më ndjermmal. Kjo që Allah subhanahu wa taala na tregon se Allah subhanahu wa taala ka për njerëzve të cilët i ka dhon pasuri, kurse kuria ja, kur është bën më ndjermdhë dhe mizor, edhe ka dal para gjithë të varfërve, edhe është lavdruj është lefëdru? Atër Allahu Subhanahu wa ta'ala ja ka marë të gjithë pasurien e ke më rastin e karunit. Karuni ka qenë pre njerëzve i cili ka pas pasuri mësë shumëti se ka mujtë me pasë ndo njëherë dikush në ruzlin të kësor apo do të këtër në ruzlin të kësor pre njerëzve pasuri mësë shumë sësa karuni. Karuni ka pas që shumë pasurisa që është ka tërëndhët deve me jabajt me sandëka vetëm qelsat e depove të cilët i ka pas monedat e arit të vendosna në për depo kështu që ja i ka pas me tonelata ari dhe risa i ka ngarku një dit deve të gjitha me pasurin e ti edhe ka dal para njerëzve edhe shtlavdru se ka pasuri edhe i ka qenë prej qifudve Karuni, atër Allahu Subhanahu Atala Pas i që është bo mizore edhe krej lart Atër shka Allahu e ka urdhru Tokën që ti këlltis Të gjithë edhe pasurinëti Edhe i thartëti edhe karunin Të gjithë të fundosë në në tokën e Allahu subhanu tala Edhe ata të shiojnë në denimi Masë ndaj të mundohen me dal Terin ditën e gjikimit prej tokës Allahu prape urdo në në tokën që ti gëlltis E kështë që ata do të fujnë në denimin Edhe do të shiojnë ditë e për ditë moment Pas momenti vetëm e vetëm pëse Jumbo mizër Ndaj Allahut edhe jumbo krejë lartë Ndaj Allahut edhe ndaj njërsve Me pasurin të cilin Allahu jakadhon Allahu Subhanahu Wa Ta'ale e përshkune dhe rasin ati personit i cili ka hi në gjënetin e vetë të cilin Allahu ja ka dhunë, ku thotë Allahu Subhanahu Wa Ta'ale, wa dakhala gjënetë hua hua zalimun li nefsi hi, kale ma e dhunu en të bide hadhi. Hini në gjënetin e ti edhe ishte duke i bo zullumë vetë vetës për arsijese, nuk e shpenzon të atë pasurin të cilin Allahu ja dha kopshin, edhe ti jep të varfure edhe filloi qi të lavdërohet atër Allahu subhanahu wa taala e pori qi e gjithë do të vëršhohet e gjithë do të thahet, kështu që nuk ka zbrit për qielli as një pik ujë edhe të gjithë lumen tim të cilin ka kalu parëthatit e ka ja ka marr ujën edhe kashtër, kështu që kamet ai i thot kopshtina për çdo frutit të cilin e ka pos apo për çdo pemës të cilën e ka pos apo për ime. Kështu që kur e ka pos Më vonë i karap i shmonë edhe shpendu për atë Mirë po, Allahu kur ta japë e një pasuri Duhësh që më zbohësh mizore dhe kri e lartë Edhe t'i ndihmojsh të tjerve Duhësh pëse se Allahu subhanu wa tala Qishtë ta ka dhonë pasurin Ka mundësi që një ditë ta mare Vetën me vetëm në që ose bosh kri e lartë Në që ose bosh modest edhe nuk bosh kri e lartë Edhe pse ki pasuri edhe i ndëmon të tjerve Allahu do të ashtojë Sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka thon Ure in shakertum le ezi i den Në kumë në ne që ose më thoni faliminderit Këshu që faliminderit i thot një njeri I cili është modeste dhe nuk është krej lart Kurse krej lart i nuk i shkon në mendja Kur me i thonë Allahut faliminder Por ketë pasuri Këshu që Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Në që ose më falenderoni Do t'ja shtoj pasurin Ka pre njerëzve të cilët Kanë me një mëthësi Ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala Me, me q Kushen ata? Janë popujtë të cilat kam pasë fuqit madhe Edhe kam pasë me ndje mëdhësin dhe jallohus mën huatala Si ka qenë popli e adit Popli e adit që që i fuqishmë ka qenë sa që me durët e tyre Duke i gëdhend kodrat me gishtat e tyre I kanë dërtu shtëpijet në guri Që që kanë qenë fuqishmë që kanë pasë mundësi edhe me gishtat e tyre Të dhendin kodrat edhe qka? kanë fillu prej fuqijës të cilën Zotë ja ka dhonë atin dhe, kanë fillu që ta ndinë vetën, me ndjem dhejë edhe mizor, edhe kanë thonë, menë është dumin në kuë, kush është me i fuqijë shumë se na, sa që kanë mendu se nuk ka mundësi në ruzlin doksora, për po në kozmosin, apo nuk ka kush që ka mundësi që tjetë me i fuqijë shumë se ata, dheri sa ata mendu se jenë me të fuqijë shumë se dhe Zotë, Atërë Allah subhanahu wa ta'ala, thot, anë nuk po e shohin, sa aji cili i ka kryu për her të par, është nëmaj fuqishmë sa ata. Atër shka Allah subhanahu wa ta'ala, ka thon, wa emma adun, fa uhliku birihin sarrësarin atje. Allah subhanahu wa ta'ala, e të shohi adin që të shkatron, këtë popël që të shkatron, një, dredhi apo një erë e cila ka shumë fortunë fuqishme edhe dredhi edhe thot sa kharaha alehim 7 lianu wa 8 ayyem ata i ka vërshu a ja dredhia dha ja er 7 nete dhe 8 ditë edhe i ka marr dhe i ka ngrit trupat e këtymve personave të cilët kanë menduar se janë më të fuqishëm se Zoti me këtë erë i ka ngrit Zoti i lartë edhe i ka lishu post Kë enëhum ajëzun në khli në khauje Jëngull me koka në tokë Edhe kanë betë me kam lartë Thësikur se hurmët Apo trupat e hurmët Me majën e këputme Apo me kryt e këputme Si jesin trupat e hurmëve Kështu që edhe ata kanë betë në për tokë Sikur se trupat e hurmëve Me kryt e këputme Edhe ata kanë qenë të ngullitur në tokë Kështu Allahu i dënoj atat të cilët U bonën më në gjem dhejn Dheja Allahu të me fuqi Allahu sub e ndalonë që edhe njeri ju tjetë mendje madhë me dituri. Allahu së pëhenu huetale gjithmonë në këkshillu, që nuk duhet njeri ju që tjetë mendje madhë në qovëse Allahu së pëhenu huetale ja ka dhonë ditu, një dituri. Në qovëse ta ka dhonë një dituri, edhe aja diturija është e shëndosh, edhe ti me ati boni badet Allahu së pëhenu huetale, edhe merë modesti, edhe Bosh shumë ma i thjesht Sar që të një losës me dituri Qash ma shumë bosh ma i thjesht Atër kjo është një dituri që Zoti E donë hajrin për i teje Me këtë dituri Në qovë se Zoti ta jep një dituri Edhe ti matë dituri Bosh me një madhë edhe me ndonë se Ti je mbi të gjitha, po t'i e majdishm se të qerët, atër s'ka dishm se t'i e mizore dhe me një mëdë, Allahus përhen në huatale, dhëtë nënshmojë një ditë edhe dhëtë denojë për këtë që ka bunë, si që ka thoni më maliku, nuk duhet njerë ju që t'alargonë sinceritetin, apo edukatën për e ditorijes, këshu që njerë ju duhet edhe të edukohet, edhe t'mare një hori, se në qovë se vetëm merë një hori edhe nuk eduk ka mundësi që me një mëdhësia të kaplon, edhe Allahu s'pëhenu huatale ma sëndajtë të ndëshkon. Kështu që duhet gjdo njeri që duhet të dukohet, edhe duhet lipe prej, prej Allahu s'pëhenu huatale një ditori që është e dobishme. Allahu s'pëhenu huatale e kam su të dërguarin Allahu s'pëhenu huatale që me na të regun edhe që t'i kërkojmë Allahu një ditori të shëndosh, i dërguari për gjdo mëngjesë. Tëriherën e ka thonë, Allahume inni, esteluk e ilmen nafjan, u arriskan tajiben, u amelen mutëkabbele, u Allah të kërkoj që të mjipsh, diturit të shëndosh, edhe furnizim të mirë, edhe vej për të pranuar, edhe krahës i dërguar, ja Allahu Subhanahu wa ta'la, ta e ka luta Allahun që ta mbron për i katërgjereve. Ka thonë, Allahumme inni audhu pike min kalbin la jëksha, wa Allah, unë kërkoj që ta mbrojsh prej një zemre cila nuk frigohet. Wa min ilmin la janë fa dhe prej një dituris e cila nuk ka dobi edhe nuk kan dobi njërzit prej saj edhe nuk kan dobi unë prej saj. Wa min nefsin la të shba dhe prej një nefsit, i cili nuk ngopet kur apo prej një epshit i cili nuk ngopet kur ua min ajin një latet ma edhe prej një loti i cili nuk, prej një syri i cili nuk loton ua min do ajin laju së të gjagule edhe prej një lutje i cila nuk thehet ta, nuk, do më thënë nuk përgjigjet kërkoim mbrojtje që të më mbrojësh edhe prej një lutjes e cila nuk i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala. Kështu që i dërgoj ri Allahu subhanahu wa taala ka kaku prej Allahut i turih që shëndosh, ndërsa përkundrazi kalipçi mos t'ja pe Allahu një dituri e cila nuk ka duhej prej asaj diturie askush. Kështu që edhe e fundit që po e thellojmë me këtë temën është që njeriu të bëhet me një madh ndaj bukurisë të cilën Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë. Kështu që Zekun ishtë ndodhe dhe të vajzët Vajzët apo gratë Të cilën Allahus përhenhu Ja ka dhën një bukuri Edhe aja matë bukuri bëhet më një madhe Edhe kështu që Allahus përhenhu Në qovë se bëhet aja më një madhe Ndhe i bukuri saj Atër s'ka dishim sa Allahus përhenhu Do të ndëshkoje Edhe do të adenoje Ashë për rëpt Në gjëhenem për arsije se nuk lejohët Që ti të krenohësh Apo të lavdrohësh Të kesh me një madhësi në bukurin të cilën Allahu të këdhon për arsi e se është një vërtyt që Allahu të këdhon edhe nuk e ki përfituti vetë nga vetë mundi jotë kështë që nuk lejot nësë një mirë shëjti të lafdrohësh me bukurin apo të kesh me një madhësi ndaj të tjerëve pse Allahu të këdhon bukurin. E lusim Allahu të këdhon për arsi e se është një vërtyt që të në bon prej atimve të cilët në arunë Allahu nga të gjitha ato vërtytet me një mëdësitët cile bon për mes pozitës, për mes pasuris, për mes for fuqies, por mes dituris, por mes bukuris, elusi mallum subhanuhu wa taala, qitna bom priatime te cilet nuk boim me nje madhsi ndaj fjaleve te Allahut, ndaj fjaleve te dërguarit, nga nje ndaj fjaleve te tjerve, ndaj njerzesve, elusi mallum subhanuhu wa taala, qitna marum pri mendim madhsis, elusi mallum subhanuhu wa taala, qitna jep modesti, elusi mallum subhanuhu wa taala, qit tar gerinjal me nevojtaret Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të nari njëllë me të dërguarin Allahut Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të nabon të dashur të i dërguari Allahut edhe të Allahut Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të afitnojmë knasina Allah subhanahu wa ta'ala në ditën e gjikimit edhe kur do të him gjëndet do të afitojmë Kthirien në fytyrën e Allahu subhanahu teala edhe do ta fitojmë kënaqsinë e Allahut ndaj neve për gjithmonë, edhe lutsim Allahu subhanahu wa taala citna jape xhenetin më të mirë, xhenetin Firdaus, edhe të na mbronë nga denimi dhegjes, wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa subhanakallohumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh